Sziasztok! Ez itt pedig azonnal rögtön a hétvégi Kötekedő, a Tilos Rádion, az a műsor, ami a magyar futballról szól, úgyhogy minél kellesebbször beszéljünk valójában magáról a fociról ez legalábbis a feltett célunk, és ez is szokott szerintem történni. Az állandó kru az megint itt van, Fekhő Ádám, Diós Győri illetőségű sportóságíró, újságíró, vég Hanta vagy Gazsó István, Gazsó Hanta, Fanta, felkent kispesti bloggerpápa, és én pedig Csepregi Boton vagyok, és aki hallott minket legutóbb, annak sem lesz reményük ismétlés, hogy ismét a felcsúti futballcsodáról fogunk beszélni, mert hogy ilyen hogy ja, beszéltünk róluk több mint három órát, majdnem egy órát, de annyi minden magunkban maradt, annyi minden gondolat feszített még minket, miután felálltunk innen, ahogy azt gondoltuk, Igen. hogy még egyszer. Igen, úgy érzem, hogy az előző lett az indulatos része, amikor egy kicsit, kicsit ilyen terápiás jellegű hőbörögtünk egyetlen lendületből, és most arra gondoltunk, hogy egy kicsit több tényanyagot hozunk. Va, és valószínűleg ugyanaz sok történni, hogy, hogy, hogy nagyon sok indulat hőbörgés és érzelmi alapú uh, kironás hát lesz. Bele a futball. Uh, mert hogy, hogy én, én rögtön az Ádinak uh, tulajdonítva azt az idézetet mond, mond már el, hogy, hogy azért dühíti az embert az egész történet. Többek között, amit szörösítja, hogy mond arról, hogy valójában a uh, Felcsúti Akadémiának köszönhető a magyar futball feltámadása. Igen, igen, igen, ez ugye eleve a Felcsúti Akadémiához nagyon fontos ismerni szerintem a Szőrösi Györgynek a karrierét, pályafutását, aki egy Egyébként a Fidesz környéki média munkása között a kifejezetten írástudó embernek számít hozzá tenni, tehát hogy, hogy egészen elképesztő szellemi különbség van mondjuk a magyar nemzet munkásaihoz képest abban, hogy mennyire tud magyarul a szörvési győn. Ugyanakkor, hát ő ugye Orbán Viktor telek szomszédja, vagy lehet, hogy már csak volt, de az biztos, hogy a telek szomszédja volt egy ideig A felcsútra, igen. A rajongása pedig addig ment, ami egy nagyon vittes dolog volt, hogy 2020-ben borítóképnek töltött fel Facebookra egy fotót, amin a felesége és a gyerekei vannak Orbán Viktor társaságában, és olyan volt, mint egy családi kép, de nagyon creepy volt az egész. És ez az ember 2023-ban... Na most már nem, nem tudom, hogy konkrétan nyilatkozatban vagy cikkben, szerint gondolom cikkben egyébként elmondta, hogy a magyar labdarúgás feltámadása felcsúton kezdődött, és ha nem lett volna a Puskás Akadémia, akkor nem szerezne a magyarok milliójának élményeket a foci. Tehát ez a teljes történelem hamisítás, ami van az egészben. Na most ez az ember... Felel, de hát ezt egyébként a Pista barátom azt hiszem, hogy jobban el tudja majd mondani, de hogy gyakorlatilag felel a teljes ilyen puskás brandért Magyarországon. Tehát az ő, hogyha, hogy, hogyha Puskás Ferenc nevéből, és majd javíts ki hogyha tévedek, hogyha bármilyen nevével vagy arcképével ellátott terméket vásárolunk, akkor abból igazából a Szőrösi György is elég jelentősen gazdagodik. Igen, igen, ez igaz, ö, meg nem is. Mert, mert itt is azért szerencse van egy apró pici is joghézak, mert a 90-es évek elején maga Öcsi bácsi tett egy alapítványt, ami máig létezik, és ez az alapítvány még máig nem tudta rátenni a szőlősi a kezét. Tehát a Kuskás névhasználat ez egy ilyen picit osztott dolog, mert az Öcsi bácsi által létrehozott alapítvány máig. Működik, és a. a ha felmegy valaki a, a honvédnak a honlapjára, akkor ott, ha jól emlékszem, már külön menüpontként is szerepel, tehát a honvéd is beállt emögé, hogy, hogy, hogy Kispestről puskást nem lehet, és nem is szabad elidegeníteni, és, és olyan ne történjen meg, hogy, hogy egy, egy honvédnak jogdíjat kell fizetnie a saját volt játékosa, a képmása, a névhasználata, vagy bármi után. Egyébként itt egy elég erős kapaszkodó a honvédnak, hogy a, mind az UEFA, mind a FIFA-nak van egy ilyen irányelve, hogy azok a játékosok, akik valaha játszottak egy klubban, azok nem elidegeníthetők attól a klubtól. Uh -huh. És nem tudom, hogy ezt a mennyire veszi komolyan, de, de hát most érted, nem, olyat nem lehet csinálni, hogy mondjuk egy, egy 51-es bajnok csapatnak kirakom a tablóját, és lesatírozom róla a puskást, mert más van a név használati jó. Tehát ez ilyen teljesen abszurditás lenne. De, hogy, de igen, alapvetően a puskás termékek ma jelenleg döntő többségében a Szülősi Györgynek a, a pénztárcáját gazdagítják. Ö, és ez, különösen ugye a, a, ezek az egyébként sajnos nagyon jól kinéző ilyen retró típusú válogatott mezek, amit, amit egyébként összességében nagyon szívesen felvennék. És azért tegyük hozzá az, az, a világmenősége, hogy, hogy a, a kori Magyarország címerével gyártanak retró mezeket, és forgalmazzák ezen a cégen keresztül. Egészen elképesztő. Hatalmas vörös csillagok. Ha, ha már itt átvezetünk, akkor én kifejezetten szeretném javasolni, hogy, a, hogy Pista létjön. És egy kicsit vázol már fel, hogy alapvetően ez a puskás nevéért, folytatott harc, vagy nem is tudom neve körül kialakult ellentét ez a Kispest felcsút történet, ez, ez, ez hogy nézett ki? Mert ennek ilyen egészen hajmeresztő fordulatai voltak, aminek ténylegesen az volt a lényege, hogy kicsavarják a környék kezéből a Puskás Ferencnek a minden létező emlékezetét, hagyatékát ilyesmit. <haz> A nulladi kérdés ebben, hogy ti olvastatok-e, mert most is tényleg kerestem meg, nyilvánvalóan, az elmúlt 15 évben foglalkoztam a felcsúttal egyszer-kétszer, hogy olvastatok-e bármilyen utalást arra, hogy mi az ideológiai alap arra, mm. hogy egy felcsúti intézmény, egy felcsúti klub lenyúlja a Puskás Ferencnek a nevét volt, bármilyen indoklása egyáltalán azon kívül, hogy csak, mert hogy ilyen nagyon nagy focista, és 2007 április első, ugye születésnapján, a, születés a halála utáni első születésnapján veszi fel a felcsúton, akkor már létező felcsúti utánportlás nevelésért. Ez nem egy Robin Hood ah, történet, tehát itt, itt nincs olyan, hogy így, tehát hogy egy effektíve, egy, ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy más, hogy hogy tudja megfogalmazni bárki ebbe az országban, mint hogy ez egy lenyúlás, egy lopás. Tehát, hogy emögött nincs a Robin Hood sztori, hogy akkor mi megmentjük és szétosztjuk a szegények között, és, és demokratizáljuk Öcsi bácsinak a, a, a kultuszát, vagy hagyatékát, vagy e, e örökségét. Jó, de hogy, hogy, hogy, hogy kamus szinten sem olvastunk ilyen? Szer nem tudom soha helyet, hogy, hogy, ilyet, hogy, hogy, má, hogy valami más, hogy egyszer izé, Puskás Ferec, nem tudom, ott lett rosszul a felcsúti pusztában és a körizé, nem tudom, érted? Hát figyelj, ö... valami de, de, de. Ne, Érted, nekem a, a, a, a, a, a mit tudom, Rózsa Sándor eredet mítosz is jobban érdekel, mert, mert még amögött is van valami sztori, mögött semmi. Nem is mondták soha az Orbánék, hogy lenne. Én erre vagyok kíváncsi. Lehet, hogy mondták be, valam ezek így elmentek Én nem a fülem lehet. mellett. Én egy időben keresgéltem egyébként, és, és egyáltalán nem találtam erre utal, utaló nyomot. Ami, amikor valamilyen formában próbálták ezt legitimálni, amúgy nyilván ez az egész egy legitimációs rövben, mert nem hívhatják Orbán akadémiának, vagy Mészáros akadémiának, tehát hogy kellett valami az, hogy itt valami nagy foci dolog történik, de hogy általában mindig egyébként a... Itt egy hívás, őrület, szóval, hogy a kispestel szemben határozteni mézt a dolgot, jó? Na, mi lesz? Figyelj, ez a, ezt a gombot, és szia, itt vagy. Na, sziasztok, Lóri vagyok itt. Szia. Na, van erre egyébként egy közkeletű eredet, Vitosz, ha már a haverjaim között, amit szoktunk rögni, ez közkeletű, hogy úgy alakult ez a felcsút puskás összeolvatatás, hogy egyszer az 50-es években Fehérváron jött haza a Honvéd bajnoki meccsről, és már besöröztek a buszon, és ott álltak meg a kukoricába és pusztánszerchi, oda húzódott és egy 50 év múlva ott nőtt ki a stadion. ez így így alakul. Hát ennek, ennek egy egy problémája van Lóri, hogy az 50-es éveki b 1 es Na hát sőt, hát a... nagyon nem. Sőt, Igen. egyedül pécs volt fel mb 1 es akkor tájt, és szerintem akkor a hatos úton akkor jöttek föl. A mérkőzésen mentek rosszul, mondtam a fene Akkor azt akarod mondani, hogy ez a piszta is kabul ennek igaz. Azt is hozzátenném, hogy az 50-es években szünetelt az MNK elég hosszú ideig. Megyázott. Ezt jobban ki kell dolgozni ezt az eredet. Kítoz. Jó, figyelj, hát, van rá 20 percet, a még szólj vissza ilyen 3 4 körül. Szerintem de azért köszönöm a... jo, de kicsit dolgoz, dolgoz rajta teget, De jó, az, az irány, az jó. köszönöm szépen. Köszönjük. E, igen, amúgy én is nagyjából ilyesmit csinálnék, egy kicsit ilyen Kim jong vonal, ugye, hogy a mit tudom én már melyik hegyen született, és, és, és ott, ott már két perc után tudott járni. Ez ez szerintem egy jó volna. Na igen, de térjünk vissza. Ja, egyébként, ha már, ha már itt tartottunk ennél a, a, az eredet eredetmítoszoknál, én akkor pár évvel ezelőtt kikerestem az Árkánumon, hogy a különböző sportlapok mikor említik először egyáltalán felcsút nevét és uh, hát az arkanumon itt pinati itt előttem van egy ilyen statisztika ugye az tehát 20 éves bontásokba szokta közölni a adatokat és hát uh Egészen az 50-es évekig talán 5-6 említést lehet találni, ebből kettő futball vonatkozású, egy-egy felcsúti nevű figura, felcsúti Gábor, vagy nem tudom mi, egy újpesti pártítkár előadása Fehérváron, valamint három autóverseny is áthaladt Felcsúton. Ennyi volt az említése. Egyébként tényleg az az, az egészben az abszurd, amikor Felcsútat először említik 1931-ben, talán igen, szerintem 31 az első említése, akkor Öcsi bácsi már 5 éves volt, a felcsút második említésénél 1943-ban Öcsi bácsi már játszott felnőtt labdarúgó mérkőzést a Kispest színeiben, és akkor utána megint egy ilyen jó 20-30 évig egyáltalán nem szerepel felcsút a magyar sport sajtóban. Tehát még a, még a megyei meccsek eredményei között se találom meg a felcsútot, és egyébként, ha már itt tartunk, egy ilyen, egy ilyen kis fun fact, hogy a, a nagypapám ezekben az időszakokban egy kispesti középiskolai csapatnak volt a jeles labdarúgója, ö, és a a, kis, a kispesti a, mi ez, a középiskolás bajnokság, sőt azért a budapesti középiskolás bajnokság híreit a nemzeti sport a nemzeti sport a címoldalán oldalán hozta le ö, általában, tehát még a saját nagyfatram neve is többször szerepel egy megemlítve ebben az időszakban mint, a, mint maga a felcsúta egy, egy komolyabb településnek a Hát mindegy, mindannyian tudjuk, hogy a felcsút nem egy úgynevezett komoly település, biztosan nagyon elnézést kérek a esetleges felcsúti hallgatóinktól, de hát tehát most már lassan több Facebook ismerősöm van, mint a laknak ott, amivel nincs is semmi probléma, mert a egy nagyon jó kis sports lehetett volna változtatni, de hát egy kicsit olyan egyébként nem, nem tudom, hogy mentetek-e oda, biztosan mind, mindannyian mentetek oda ti is éjszaka autóval, és egy kicsit olyan, mint a gyűrűk kurában így mordor, hogy ugye a semmi közepén egyszer csak egy ilyen fénycsík így felfele a stadionból. tehát hogy, Lát, hogy a strádáról is látszik, a... hogyha Győr felé mész mondjuk, és esti meccs van fel. Igen, de egyébként annak idején a már, már sajnos bezárt zoom.hu-nra botond egy nagyszerű hasonlattal élt egyébként a beszámolójában, hogy valami olyasmi volt, hogy, a, hogy, hogy, hogy úgy néz ki, mint a, mint a kicsit, hogy is mondjam, ilyen hétköznapibb külső hölgyek esetében, amikor ilyen nevetségesen nagy csecsöket műtetnek maguknak. <gül> és hát, hogy már, már parodisztikus az egész. Azt hiszem, az volt a címe a cím, hogy a sírások eset a felsütti műmel vagy valami hasonló, mert <gül> ugye a partizánnak a, a, a szurkoló látogatott és ez volt egy ilyen meccs riport, ugye, Víró más. De, de a Pistában a nem folytattuk bele a szót, csak másról beszélt, mint amiről akart, meg amiről akartunk. De hogy hogy alakult ez a, ez a küzdelem? nem is igazi küzdelem. lett a felcsút a fociban olyan szinten, hogy így a pályán így elkezdtetek találkozni. De nem a pályára mondok, hanem a névért folytatott küzdelem. Persze csak szerintem egy tök fontos rész, hogy egyszer csak dolog lett. Na de mindegy, igen. ugye mi 2014-ben találkoztunk velük először a pályán, viszont a sztória az még 2000 hat környékén indult, amikor, amikor Öcsi bácsi novemberben meghalt, és egy óriási állami temetést szerveznek neki a, az akkori népstadionba, ahol az a, a még nem teljesen létező, vagy már formálódó felcsúti akadémia első korosztálya ásorfalat melegítőben, és a, az, ak a, az akkori honvédot, a pár héttel, vagy hónappal korában a Hemingway tulajdonába került Honvédra, gyakorlatilag meg se hívják erre a rendezvényre. Tehát nincs jelen a Honvéd hivatalosan Öcsi Bácsi állami, megemlékezős, és hatalmas tehát ő, munkáján. Bocsánat, hogy ez félbeszakítok, ezt úgy tartották is, mert ha jól tudom, akkor ugye most a Puskás Múzeumra se si hívták meg a honvédot. Ott volt a honvéde, a, a, a plegykák szerint úgy kellett kérniük, hogy, hogy ők is kapjanak meghívót. Hát akkor úgy fogadnak, hogy a képre már nem hívták meg a képviselőt. Nem, én nyilván a, a különböző díszbeszédekben nem hangzott el a neve. Érdekes módon egyedül a, az UFO elnökének videós üzenetében hangzott el a honvéde az egész múzeumban megnyitom most. Szóval ez itt már 2006-ban elindult ez a sztori. És hogy ugye a politikai történetek, legyünk mindenkit helyre, hogy ö, képbe, hogy ugye összed után vagyunk, pár héttel, pár hónappal, meg a székház ö, ostromnak a, a, az őszén vagyunk, de hát még teljesen messze van a ner. Ö, még még csak lehet sejteni, hogy majd lesz, lesz ott valami. És ugye 2004-ben alakul a, a, a, az alapítvány felcsúton, és 2007 nem veszik fel a nevét. Igen, április. Elsőjén, elsőjén, április. Igen. 2007. április 1 Ugye itt. A bolondok napján még a... volna? Ugye itt, itt egy erős sztori volt akkor, Tályt, az is, hogy a, hogy ilyen, hogy folyamatosan azt sugalta és azt kommunikálta a, a felcsúti közeg, hogy, hogy mert a honvéd nem tett meg semmit a öcsi bácsiért nem segítettek rajta, az öreg azért nagyon rossz állapotban volt már az utolsó éveiben, hogy, hogy igazából magára hagyta a honvéd, bla bla, bla. Ezek nagyjából igazak, ezt el kell ismerni. A Honvéda akkoriban a története egyik legmélyebb pontját élt el. Azért mondom az egyiket, mert. Nem olyan rosszabb... mint most. De... Igen, mert most mélyebbet él. Ne felejtsük el egyébként, csak hogy egy kulturális populáris utalás hozzak, hogy a minden idők legcsodálatosabb magyar művészének egyike Boba Ferenc. ez egyik legfontosabb dalában is megemlítette, hogy puskás Ferencet mindenki lesz arja, És külön kiemeli, hogy Bezeg a... nem, nem így fogalmazott, hogy a Forma 1 pilótának beze kell a segítség, ugye a Baumgárdner Zsoltot, amikor Állami pénzből támogattuk, hogy, hogy tudjon indulni, mit tudom én melyik ilyen izé, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen semmilyen csapatban. Minárdi. Az, igen, igen. és, és, és mekkora goldrugod. Szóval, szóval, szóval, hogy ez egyébként tényleg egy ilyen közbeszéd részét képezte akkoriban, még én is emlékszem rá, hogy igazából van egy A-kategóriás legendánk, és, és így szerencsétlent tényleg senki nem látogatja már lassan, nem, nem támogatjuk, nem, nem akarunk neki méltó halált biztosítani gyakorlatilag. Igen, ezt a, alapvetően most ennek a, a kormányzati oldaláról nem szeretné beszélni, arról nem igazán vannak Emlékeim, hogy ott az akkori sportkormányzat esetleg, egy sportminisztérium hogyan állt ehhez hozzá, meg a különböző egyéb szervezetek. Azt tudom, hogy a honvédnak esélyese volt. Tehát, hogy a honvéd mögött a Hemingway érkezéséig egy büdös filler nem volt. Tehát egy, egy, egy csóró útszéli klub voltunk akkoriban, minden, minden pozitív kilátás nélkül. Teg nem tudtuk, hogy egyik napról másikra élt a klub. Nem lehetett tudni, hogy mi lesz. És ebbe a, a pillanatban csöppen bele ez a sztori, hogy hát felcsutan elindul az, az akadémia. De és utána volt egy másik sztori, nem sokkal később. A, a Madridban őrzött hagyatékának egy része visszakerül Magyarországra. Ugye, ott is Ígéret tettek, tettek arra, hogy ez majd egy méltó helyen a Puskás Múzeumban lesz kiállítva. Én még nem voltam az új múzeumban, ami most átadtak a, a Népstadion régi mert Még élő ember nem juthat oda be egyébként, csak diákcsoportok mert be, meg, meg, meg ilyesmit. Nem, nem lehet rá csak úgy jegyet venni. Te, azért sem, nem, tudom, nem tudom most, hogy, hogy, hogy oda mi került át, de, de végül is egy 15 év, jó 15 plusz év kellett ahhoz, hogy ezt, ezt a hiátust valahogy megoldják, és akkor átkerüljön. És akkor itt, itt folyamatos volt az, hogy, hogy, hogy nem, nem örülünk annak, hogy ezen a néven uh, van egy klub valahol vidéken, viszont nekünk primár kapcsolatunk nem volt vele, mert nem találkoztunk velük semmilyen bajnoki rendszerben. A, nekünk az első találkozásunk egyébként a 2014-ben volt, amikor már ők feljutottak, és a, akkor még nem is volt kész a stadionjuk, tehát a videóton pályáján a régi Sóstói stadionban játszottunk, ami azért volt emlékezetes, mert három nagy molinóval készült a Kispesti Szurkoltáborra, a Puskás-Kispest Hungary feliratot szerettük volna kitenni, ezek ilyen tényleg nagy molinók voltak. A vendégben utalva a, az akkortájt készült Puskás filmnek a, a címére, ha jól emlékszem, és a a mérkőzést biztosító a, cég képviselője arra, azzal a szöveggel, hogy a, fönt a páholyból azt kérték, hogy a puskás szó nem kerülhet ki. Egy ilyen torzóként annyi volt kint a mérkőzés, ami kis pest -Hangeri. Tehát a puskás szót egyszerűen nem engedték kirakni, és ez a, a felcsúti klub vezetés részéről érkezett kérés volt a, a mérkőzés biztosító cég felé. Egyébként az érdekesség, hogy a, a, akkoriban 16 csapatos volt az MB, egy az 8 meccset jelent, hetet közvetítettek abból a fordulóból, ez az egy meccs, amit nem adott a tévé. Annyit, annyit azért hozzátennék, hogy, hogy erről mi kiraktunk egy fotót még az elején, hogy nem engedték kirakni, és a mérkőzés fél már vezető anyag volt az akkor még újság Origón, az akkor még újság Indexen, tehát, hogy a, a te, teljesen bejárta a magyar sajtót, és tényleg amikor mi kijöttünk a stadionba, azt láttuk, hogy elképesztő mennyiségű nem fogadott hívásunk van, mert, mert tényleg mindenki, mindenki ezzel foglalkozott azokban a percekben, hogy először van egy ilyen mérkőzés a felcsút mellett, és már nem engedik a, a vendégszurkolóknak kirakni a puskás drapit. Egyébként megjegyzem, a Szőlősi György 2016-ban haj, hajlamos volt azt mondani, hogy állítólagos molinó let, letiltás történt. Állítólagos. Üm, mindegy. Gondolta üm, volna, hogy hazudik ez <gül> őrület. Nem, nem hazudik, csak vélemény nyilvánított, ezt kimondta a másodfokú bíróság is Magyarországon, ugyanis pont, pont ezekben az években sikerült az akkor még létező magyar forfortunak kiraknia egy, egy cikket, amit hát egy lelkes olvasó írta legenda szerint, majd egyébként a bíróságon kiderült, hogy nem egy lelkes olvasó írta, mert maga szörösi György ismerte el, hogy ilyen jó típusú, jó írást egy olvasó nem biztos, hogy meg tudna csinálni. <gül> nem minden bokor van, nem ilyen jó tólús, igen, ez György. Igen, igen, amikor amikor, amikor, amikor, amikor, amikor, amikor igazából annyira, annyira szerelmes vagy saját magadban, hogy milyen fantasztikus képességekkel rendelkezem, hogy inkább nem boktatod magad. Csak a... Egyébként erre a cikk, szerintem ti is emlékeztek, volt belőle. Nem... A... És amúgy a... természetesen szabadon választott komment sok ilyen fasságokat. Valahogy ma bármelyik tudott volna. Egyébként a cikk címe az My Game, Maga a pamfletszerűsége ez, hogyha nem lenne ennyire kellemetlenül ilyen faszom az egész, akkor még azt is mondanám, hogy vicces, de nem, mert, mert Magyarországon át van egy ilyen egy, egy olyan dologgal, ami humortalanná teszi még a viccet is. Szóval az volt a címe egyébként, hogy egy politikai torszülött klub sajátítaná ki puskás nevét, és nyilván egy ilyen tíz pontba felsorolva azzal játszottak, hogy az akkortájt a felcsú, vagy azóta is a felcsútra mondott mondatokat fordították át, úgyhogy lebegtetve hagyták, hogy ez a honvédról... Én csak, vagy egy felcsú, pár azért mondja, hát hogy... Hát, pont kimásoltam ide, azt mondja, egyébként tételesen lehetne cáfolni mindéket. Egy főváros közeli település kis klubja, amely azelőtt hogy politikai támogatott lett, nem ért el számottevő eredményeket. Itt azért hozzátenném, hogy 1950-től Kispest Budapest része, és 50 ben nyeri az első bajnokságát, tehát Budapest részeként. Tehát nem igaz, hogy fölváros közeli település kisklubja. Ez csak vélemény. <gül> <gül> Igen, ezek, ezek mind vélemény. Igen, a, a, egy futballcsapat, amely Puskás Ferenc hírneve mögé bújt, és amely történelme alapján nem méltó arra, hogy a nevét használja. És ilyen mondatok sorakoznak egymás mögött hosszasan, a, egyébként azt hozzá tenném, hogy ebből mi ezt nem tudtuk szurkolóként, de a klub akkori tulajdonosa Hemingway úr e, neki ment a bíróságon ennek az anyagnak, e, és egészen addig nem is tudtunk arról, hogy van egy ilyen folyamatban lévő ügy, amíg talán, talán lehet, hogy kúrjáig jutott, vagy nem tudom, vagy másodfokon, vagy mit, viszont magas szinten e, ítélet nem született, és hát ki nem mondták azt, hogy, hogy a nem lépte át a szabad véleménynyilvánítás alkotmányban biztosított és védett határait ez a, a szöveg, viszont a, az egész tárgyalásról, ahogy kommunikálták, és ez még a, még a szőlősi különböző szövegeiből is kiderült, hogy, hogy jogilag igazat adtak annak, hogy ez, ez nem, egy, nem egy támadható dolog, amit ott leírtak, viszont a, az egész indoklásból, meg az egész tárgyalás milliójéből az derült ki, hogy erkölcsi győztese ennek a beszélgetésnek csak a homlét volt, hogy, hogy itt itt belerúgtak mind a történelmébe, mind a, a, az akkor létező klubba, mind a szurkolóknak a, a lelkivilágába. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen nem volt egy szimpatikus dolog, és mindezt erőből csinálták föntről. Ez volt egyébként 2014-ben, tehát, hogy ez a, a, az egyik első pillanatok. Hát, és innentől sajnos nekünk egy ilyen minden, minden éves sztorink lett az, hogy mi találkozgatunk a felcsúttal, ugye... Hát most már egy ideje, nem az. Jó, sőt, sőt igazából mi ejtettük ki őket először, e, tehát pont az, ott voltunk azon a mérkőzésen, amikor kiestek a, az első osztályba, de aztán sajnos megint visszajutottak. Ugye a következő nagy sztori azt nem. És aztán ugye bontstak előre szaladva, hogy hát ugye felcsúton esik ki a honvéd. Igen, igen, igen, az majd, majd második az, neki 2016 a következő, ami egy nagyon érdekes... Ott két hét alatt egy csomó dolog történt szokták rendezni felcsúton ezt a Puskás Suzuki kupát, ami a U17-es korosztályoknak egy ilyen viszonylag, most már egészen régóta tartó, és, és Európában is ilyen elfogadottabb tornája. És erre, a, ezen a tornát 2016-ban a Kispest nyerte, és maga Orbán Viktor adta át a győztesnek járó serleget, és történt mindez úgy, hogy a, a Kispesti csapat tagjai, közül többen is Puskás-Kispest-Hungary táblát tartottak, és, a, és amikor az Orbán felmegy a, a pódiumra és adja át a, a trófeát, akkor ezt a, ezt a táblát feltartják a játékosok. Tehát országvilág láthatta, hogy, hogy maga a klub kiáll saját magunk mellett, még abban a pillanatban is, amikor, amikor ez történik. Na, hogy ezt ellentételezzük, pár héttel később kis, maga a nagy csapatunk játszott felcsúton az utolsó fordulóban, és hát a klub történetében először is utoljára a Honvéd-Narancssárga mezben lépett pályára. <gül> tehát gondolom, itt azért a nem is hogy vagy nem, nem tudom, hogy mi lehetett ez, de hogy, hogy pár héten belül azért... Így, te, egyébként te... ne felejtsék, hogy a puskás kispest hungary mintájára készült, tehát valószínűleg az, az, az, az un kisprestel a Mészáros felcsút Hungary. Igen, ezt... ad, hogy Kinek, mi a, melyik, melyik településnek és klubnak milyen örökség jutott. Igen, nagyon ezt jól, pont akartam is említeni, mert ez 2017-ben a felcsúti mérkőzések került elő ez a tábla, amit hát a biztonsági szolgálat elkobzott a stadionban, tehát, hogy megint nem tudtunk valamit kirakni. Ja, amúgy az nagyon vicces, ez már múlt, vagy két héttel ezelőtt is akartam mondani, hogy az egyetlen pája a puskáspancsó aréna, ahol ki van írva a pályarendszabályok között, nagy áthúzott tízével a szagás, hogy kés nem lehet vinni, drogot, stb. stb., hogy aktuál politika is áthúzva. Tehát ezek, ami, ami a világ legszórakoztató kitétele, hogy ha jól értem, akkor, akkor a hondulát még lehet szidni, de hogy vagy akár a, nem is tudom, Antal Józsefet, de hát hogy... meg a, az áthuzott elhúz, balra kanyarodástábla az nyilvánvalóan. Igen, azért, mert ugye? Az, ugye, az, ugye, az ugye egy történelmi valami, de az mindegy, de hogy így, tehát, tehát, hogy gyakorlatilag megteremtették a lehetőséget, hogy, hogyha felcsúltan Orbán azon egy jót, amire azért volt már például, főleg az újpestiek csináltak egyébként nagyon lelkesen, akkor, a, akkor igazából kivezethessenek a pályáról, és itt valószínűleg ez alapján vették el a Mészáros felcsút Hungary dolgot is, bár egyébként. pedig hát ugye a politika az el van választva az üzletről, úgyhogy furcsa dolgok. Ez. Egy apró történet érdekesség, hogy a felcsúti stadionba a Kispest először nem is a felcsúttal, hanem az MTK-val játszott, mert a, a MTK-nak akkor épült a pályája, és ugye ők a bocsik stadiont használták a hazai pályának abban az időszakban, és a szabályzat szerint nem lehet egy hazai csapat vendége a saját stadionjában még akkor se, ha bérelt. Ezért a fe, az MTK-nak kellett egy stadion bérelnie, hát nyilván a legközelebbit kerestő Budapesthez, ami árban is elérhető, és hát ők felcsutott találták, és, és egy ilyen pusztító érdektelenség közben, itt ilyen 800 kötője ezer néző volt lent a meccsen. Nem olyan pusztító érdektelenség az már. <gül> hát mert ne, akkoriban az volt nekünk, és a, a Tényleg az MTK-val játszottunk, amit azért, azért vicces, mert nem tudom, emlékeztek -e rá, pár évvel előtte még a, amikor felcsúcsúta egy Tanyasi pálya volt, akkor az mtk szurkolók konkrétan pofoszkodásba keveredtek a, a helyi klubvezetéssel. És nagyon, nagyon vicces volt, ahogy így sms meccs közben a MTK szurkó ismerősökkel, gyerekeket, ilyet még nem basztunk basz ki, de, de hogy az, hogy itt felcsúton rendezzenek egy MTK Kispest meccset, úgy, hogy, hogy gyakorlatilag a, a két olyan tábor van jelen a mérkőzésen, aki a legjobban rüeli azt a klubmodellt, amivel szembesül most ott és akkor oda kell mennünk. Én, én, én egyébként külön, nagyon szeretem, ugye, ugye Magyarországon legyünk őszinték, túlnyomó mindenféle politikai motivációval nagyon divatos szidni az MTK-t, meg az MTK-sokat ilyen izének, ilyen, ilyen béna, ilyen és izé, semmire kellőnek gondolni. Mert csak uh, politikai motivációval, hanem? Hát ugye hát, jó, igen, igen, a igen. A, igen, a is ke kedvenc céltább e járjálája e e volt minden igen, politikai meg. Én, én, én, én továbbra is tartom, ennek azért 80 személyből antiszemíteni idókai vannak, de most, egy más, most ezt az ajtót ne nyissuk ki. Pedig igazság szerint az egész történelemben csak is kizelog, az MTK szurkói voltak annyira, annyira tökösek, hogy egyébként ténylegesen a hatalom kezét jelentő csapattal elkezdjenek fizikainak balhézni. Ami szerintem egy nagyon jó kis fact. Ja. fact. Hát nem már egyébként a felcsutta a közös sztorink az gyakorlatilag ez a Hát megpróbálunk valahogy együtt élni velük, nyilván, nyilván ez, ez olyan dolog, hogy nem, nem hagyjuk szó nélkül, ha jelen vagyunk. Itt azért futottunk bele olyan sztorikba is, ami még, még inkább megterhelte ezt a kapcsolatot, a talán emlékszem egy autóba ültünk akkor. Hogy uh, 2019 talán 19 vagy 20, 20 nyarán elindultunk a, a nyitófordulóban. Covid. Covid, COVID igen. igen. Egy uh, felcsút nem lett volna a nyitófordulóban, és már, uh, már úton voltunk, uh, hát a Velencétó felé, mert úgy gondoltok, hogy strandulunk egy nagyot, tehát már úton voltunk a Velencétó felé, amikor jött a hír, hogy elmarad a mérkőzés, mert a Felcsútiaknak uh, több játékosa is uh, Covidos lett, uh, és uh, vagy valami ilyen gyanús volt, és akkor akkor ők ezt a meccset egy az MLS engedélyével elhalasztották ebből egyébként jól jöttünk ki, mert elmentünk azt, hogy Csákvár-ajka mérkőzésre, aminek az, a, az az apró érdekessége volt, hogy a Csákvár a felcsút, az ajka pedig akkoriban a Honvéd fiók csapata volt. Tehát végül is a két fiók csapat mérkőzését néztük végig. Igen, igen, És láttuk a magyar foci történetnek egyetlen igazolt mongol játékosát például. Tehát, hogy ilyen elképesztően elképesztő fineszes dolgok voltak ott. Meg ugye akkor láttuk, ugye a, a a doktor Máriásnak a kiváló kiállítása. Abban a kastélyban, amit egyébként El Simon, ugye, El -Simon László csinosított ki, hát nem magának, hanem a közösség számára. Az egy csodálatos <gül> nap volt, és egyébként az ülőjuti felüljáró alá fordultunk be, amikor jött a, a, hír. a hír, hír, hogy... Idő, Nagyon-nagyon sok momentumot tudok felsorolni arról a napra, a beleéget. Mint ahogy azt is, hogy a Gyuri elfelejtett fürdőn a drágot hozni egy olyan napra, amikor megbeszéltük, hogy strandolni megyünk, majd a Velencei tópartján lepődött meg, hogy, ja, na mindegy, minden igazából. igazából gyuric, a, a, egy kicsit a, a, vissza, a, közé, a, közé. A, Csak úgy is a tartó részre. Is. Nem. De ennek, egyébként, ennek a még itt nem volt vége, mert ezt a meccset egyébként november elején bepótolták felcsúton. Ez, ezért mondja el egyébként Ami, az egészet. De azért is érdekes, mert azon a meccsen a Honvédnak nem volt edzője, covidos volt. Nem volt gyakorlatilag csapatunk, kovidosak voltak. És konkrétan a kap, vagy a kapus edző, vagy a valamelyik pályaedző vezetésével és egy féli fi csapattal álltunk ki és kaptunk ki a mérkőzésen. Nekünk már nem engedett senki halasztani, pedig, pedig napokkal előtte már jelezte a Honvéd, hogy itt probléma lesz. Na addig, amikor az eredeti az meccs volt, akkor még nem volt leszabályozva. A, ez az egész uh, COVIDiz, covidizmus. Értem, va, nem csak... volt uh, leszabályozva, hogy akkor, akkor mi kell ahhoz, hogy ne álljál ki, mi kell ahhoz, hogy nem, csak érted, azért a sportszerűség azt kívánta volna, hogyha a Honvéd belement ebbe, mert egyébként neki mehetett volna annak a sztorinak uh, még a nyáron, hogy, hogy a felsőt ezt egy mondta le, tehát kérjük a 3-0-al a mérkőzést. Hát, ugye a jelenlegi edzőtök alatti Diód Györf Feczkó Tavás vezetésével, ugye úgy szerze, szerzett tíz, az őszi 11 pontból 3-at, hogy az új Pest covid miatt nem tudott kiállni, és nem fogadták el, és így kaptuk három pontot Pacsira, úgy is kiestünk egy egyébként abban az évben, de hogy, szóval, hogy voltak ennek, igen, előzményei, és izgalmas időszak a de ez, de ez inkább az előző igen, igen. Szóval én még egyébként -egy -egy azt szeretném kiemelni, hogy a szörülségű, hogy ugye, hogyha jól tudom, akkor azóta is Puskás nagykövet, és egy ideig ugye volt diplomata útlevele is, és ebből volt egy... Itt azért annyit hozzátennék, Szerintem hogy amióta, nem most is megvan, amióta kinevezték Puskás ügy, nagykövetnek, nekem van egy beállított e-mailem, ami minden hónap elején én a külügyminisztériumnál londó. Még soha nem kaptam rá választ. Én ebben a. Jól pus... már per kérdés a külügynek erről egyébként. Én, én kitartóan évek óta próbálom megtudni a puskásügyi nagykövet következő egy hónapos hivatalos programját, hogy milyen rendezvényeken képviseli Magyarországot engem. És mindenhol oda elküldöd ezt az e-mailt. Autantikusan elküldégen van egy script, amit írtam erre. Soha nem jött még rá válasz. Ez, ez lesz, amikor egyszer csak válaszol. válaszol valaki, vagy hát talán 26 után, na mindegy. Szóval... <gül> 26, mert május, vagy nem tudom, milyen? Milyen? május vége június 16-ájára. Egyszer, egyszer csak kapsz egy utolsó választ, hogy tessék, az meg itt van, amire válaszod. Nem, meg nem tudom, hogy szerződést mondtottunk. <gül> <gül> Nem. Nagy követ úgyhogy amikor... Egy kicsit irányítanám é, itt a dolgokat, mert azt hiszem, hogy van is még akart, egy elég, mint egy Én a egy hát vissza akartam egyébként öö, kanyarodni, nem? Hogy, Hát igen, én is a KH-ra gondoltam. Most egy időig nem kell fűteni. Például. Szóval hogy ugye azért vannak, van, van, ez, van ez a puskástének az eltulajdonítása, ami egy klasszikus ősbűn, de azért van itt, hogyha jól tudom, akkor a boton gyűjtögette össze decensen, hogy más típusú, hát nem ősbűnök is, csak ilyen furcsa háttér, amivel a felcsúti foci csoda, ami most ugye továbbra is vezeti pont elődnyel a, a magyar bajnokságot, az, az így szárnyalhatott. Na igazából én arra akarom, hogy a kejhána mert arra gondoltam, hogy, hogy, hogy emlékeztek-e a felcsútra az Orbán időből? van -e bármi emléketek róla? Persze. A, a, a nemzeti sportban, amikor még olvasok volt a nemzeti sport, akkor rendszeresen az MB2 tabelláin szerepelt egy... A, 2000-es évek elején már bőven. Nem NBA 3, még 2 között uh, liftező klubról, klubról van szó, tehát hogy, hogy tökéletes, mert ugye a, a másik ilyen a, a Csákvár, amelyik, uh, amelyik szintén az Orbánék nélkül, de aztán fiók csapata lesz a felcsútnak. Uh, de ugye ez, erről a környékről kijönnek olyan kis, uh, kis klubok, hogy vannak ilyen kis vállalkozók, ilyen megyei, helyi szinten erős vállalkozók, uh, akik raknak bele pénzt, és a felcsút is ilyen volt, és talán nem, aztán nem, nem néztem, csak akartam után nézni, hogy a magyar Kupában, talán elődöntőig jutnak egyszer, mert voltam is egy, egy felcsúgt Újpesten, még a, még a nagyon régi, 2007-ben, még a régi, régi kis lelátójukon. Az nem lehet, 2007-ben a Debrecennel játszottuk a kupadöntőt, de hát elődöntő. Hát, elődöntőben mondom. nem lehetett felcsúgt Mondjuk ez logikus. A, a minden szal, de hogy, hogy, hogy, hogy már, hogy már nem, nem a 64 között, vagy nem tudom, tehát hogy akkor egy, a negyed dönt nyolcad döntön, de mondom valamilyen viszonylag volt egy meccsen valahol. De előre haladott tápadban, <gül> és ugye ennek volt -e ennek a, a, a felcsútnak egy tulajdonosa, meg egy cége. De ezt egyébként nem is én, én gyűjtöttem ki, hanem a Pista utána a Femol Kft. történetének, meg egy Molnár nevű embernek, Na, összefoglalod már most itt vadászom is a jegyzeteimet. Ez a én egyáltalán nem a semmi jegyzetet. Ugye, ő volt a. ő volt az, aki ugye, ez egy marács volna vállalkozó, volt, egy Femok 97 nevű cége, és ilyen vasúti biztosító berendezéseket játszott. Ugye ez azért érdekes, mert hogy, hogy, hogy, hogy ez a cég átkerül majd mészáros Lörinchez. Tehát gyakorlatilag kiszedik. A, a, az embernek kiszedik a kezéből a klubot is, mert hogy, hogy ő van a felső futban csapata mögött, és kiszedik a kezéből a, a, a Cégét is, amit átnevez ugye Erkord. A amit már szerintem mindenki ismer, aki egy kicsit így a, a hogy mondom, a poetikai a kreminológiában e, e, benne van, mert ugye ez, a, ez is egy mészháras vállalkozás, ami, ami felbukkan e, a vasútfejlesztések környéken. Igen. Sőt, ha jól emlékszem, magának a mai felcsúti sport kombinátnak a területe is valahogy az övék volt és és ők nem gondolkodtak még ez a molnár Csaba, nem az a molnár Csaba, ez a molnár Csaba, még nem gondolkodott abba, hogy ott épüljön a stadion és valahogy azt is kiszedik a, a storyból, hogy hogy vagy lehet, vagy lehetően már rosszul emlékszem. Ez ez, egyébként, ez, nem, ez ez nekem nincs meg, mert hogy ugye, mert hogy ugye a az a terület, amire most a stadion, a stadion épül, tehát nem az egész ilyen, az ilyen, de az egész akadémiára gondolok, hanem ahol a, a stadion épül, az az Orbán Viktoré. A teljes végig a, a... A körforgalomtól egészen a házáig. Hát, ha nem is a körforgalomtól, adott a háza, meg az akadémia melletti részen, tudod. Tehát, ahogy, ahogy a, háza, a, a háza felé esik az egyik, az egyik kapu, és akkor az a rész, ad le addig a kis úsnyásig. Tudod, ott van egy ilyen igen patal, igen, majd, nem tudom. Igen, a megye egyetlen nem betonozott útja egyébként. A felcsúti vendégszektor, az máig egy murvás út. legalábbis legutóbb az volt még. most is az, az, az szerintem. És ugye az, az hát ugye Valvata a nagyszerű 2019-ben, ha jól emlékszem, megjelent Guardianes cikk, ugye a hosszú Guardian cikk Orbán Viktor és a, a futball kapcsolatáról. Ott mondta el, hogy a gulyás a hasonlata. Nem, nem, nem, az, az 2013-as és puskás tehát a felcsúti akadémia, bocsánat, holnapján megjelent cikk, az a futball, mint gulyás, leves, vagy valami hasonló a címe. Ugye az egy nagyon fontos vonatkoztatási pont, hogyha, hogyha erről beszélünk, mert az egész témáról. Nem, nem, a, a Guardian cikkben az, hogy felviszi a két újságírót a, a Daniel Olent meg a gorblet felviszi a, a stadion tetejére, tehát hogy van, ugye, körül a tetőn körbe lehet Hát a klasszikus, hogy nézzétek meg és, ez nincs az enyém. Igen, és konkrétan azt mondja, hogy nézzék meg ez mind az én földem, és én atományoztam a, a, a, az akadémiának. Úgyhogy és ugye 2006 hanem kézen a a magát az akadémiát, és kézen ben lesz a Puskás neve, és ugye kézen ben történik még egy nagyon fontos válcás a, a magyar futballban, ha egy Garancsi István nevű, akkor teljesen ismeretlen őzletember veszi meg a Fehérvár FC-t. Magyarul a videót ant, hogy... Na a, a videót, csak akkor még Fejjel nek hívják, amit átnevező videótonra, aztán visszanevezi Ez volt az a Szparat FC, -t, FC -t, és ne ne, az Visszanevezi Fejjel RFC-re, ugye most. De az volt az egyik ígérete, hogy visszaszerzi a nevet. Mindegy. Ez már. Egy, ez egy, egy megint másik nagy sztori. De, de hogy ugye, a az akkor teljesen ismeretlen üzetember, akit ugye még az első Orbán kormány idején stafíroztak ki egy cégnek a, a megvásárlásával, és megveszi a, megveszi a videót, elkezdenek ott, ott is elkezdenek építkezni, mert mint a, a, a szó átvitt értelmében, és ugye az a mondás nagyon sokáig, 2010- es évek elején még megszárad a, a a felcsútnak a honlapján az a szöveg, hogy ez egy projekt. Igen. Ugye az a nagy hát, mondás. Hát hogy egy projekt, hát konkrétan garancsi, a, a felcsúti SE sportszolgáltató Kft-t is megvásárolja 2019 2009-ben. Tehát, hogy ő, ő birtokon belül kerül egy idő után. Uh -huh. Na, ez most ez pont most kieshet nekem. E és e és be, be is olvasztja a Fehérvár FC Kft-be, ami egyébként egy ilyen nagyon vicces dolog volt, mert mert, mert ezzel megszerezte a, a, az, az akkori felcsútnak az MB2-es indulási jogát is, amit aztán kivisz hogy az MB2 egészen katyfas volt. A múlt, nem a múltkor beszéltünk erről, meg meg az 12-ben van talán, amikor, amikor miattuk amikor, amikor vissza akarják adni a felcsútnak az MB2-es uh, indulási Nem, először az a felcsút és a videoton 2, vagy Fehérvár B, mindegy, minek nevezzük, egyesül, Igen. és abból lesz egy MB2-es csapat és utána majd az válik ki, abból a, a sporttörvénynek egy pár hétig létező módosítása miatt, hogy ha van neked egy ilyen társegyesületed, vagy valami, és akkor az ki tudod vinni MB2-be. És akkor szerencsére a másik felcsútnak volt valami MB3, azt megkapta a Videoton, meg valahogy még bekerült talán a Pápa, vagy nem is tudom ki a rendszerbe, akinek még ilyen fura indulási jogait még így megszerezték, és akkor hirtelen lett egy MB2-es felcsút, lett a Videoton, meg lett a Videotonnak egy tartalékja a harmadosztályban. Mert a felcsút ese, mint létező egyesület, az volt, annak volt szerintem MB3-os indulás joga. Lehet. Most így... de minden is az, az a lényeg, hogy ugye, a, jó, ez egy kicsit visszacsatol a múltadásra is, de hogy ugye az a mondás, hogy, hogy, ez, hogy ez valójában nem egy, nem egy önálló klub, ezt nem azért hoztuk létre, hogy önállóan sikereket hozzon, vagy, vagy érjen el, hogy, hogy ezt kéne hajszolnia, hanem ez egy futballprojektnek a lényege, a része, és az a lényeg, hogy, hogy ők, em, ők megemelik, és ők fe, felemelik a magyarokat, futballtehetséget, ott kitenyésztik a felcsúti jó termőtalajon a, a, az akadémistákat, amit majd szépen feladogatnak a videotonnak és a videoton egy ilyen prosperáló Igen, projektet én ottán. hogy ez azért volt egy nagyon, ö, ö, tehát hogy, hogy ez, ez ugye ameddig nem vár nyilvánvalóvá, hogy mi történik, ez egy tökíthető dolg volt, hiszen pont akkoriban kezdődött el európai szinten is a, az ilyen, az ilyen kluboknak a a, tehát a bevallottan termelő kluboknak a megszületése, ez az, az angoloknál is van, van erre példa, hogy bevallják, hogy ők igazából valamelyik nagyobb csapatnak a, a fiatal. A, hát meg vannak ilyen európai hálózatok igen, is, de ugye, ugye ez az új Pesek volt hogy nem egy tűnt nem tűnt egy sikerült része igen, igen, de tehát, hogy ez, ez, ez nem. igazából nem tűnt egy ördögtől való dolognak, így szövegben. Most hagyjuk, hogy milyen néven csinálták meg ezt az akadémiát, de hogy így nem, így, csak később derült ki, hogy valójában és valószínűleg a célok is időközben változtak meg, amikor egyszer csak a felcsút az megszűnt a videóton fakójának lenni. Egyébként közben megtaláltam azt a részt, mert itt is látszik, hogy ott még tényleg egy klubként gondolkodtak, hiszen videóton felcsút néven szerepelt akkoriban ez a klub. Az a sztori lényeg, hogy a mai felcsút mögötti céget 2012-ben alapították. 2012 márciusában bírálta az MLS a a 12-13-as bajnokságra a klubli és ki is osztotta NB1-re, NB2-re, stb, stb. Majd 2012 májusában módosítják a sporttörvényt, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy köztartozás, blablabla alacsonyabb a bajnoki osztályban meglévő indulási jogát áthathatja egy vele jogviszonyban álló, vagy általa erre a célra alapított sportvállalkozásnak. Ezzel a kitétellel módosítják 12 májusában a sporttörvényt, mondom, két hónappal azután, hogy meghatározta az MLS liszenzadó bizottsága, hogy kik indulhatnak az első két osztályban. Mm. És ekkor jön létre az a felcsút, amit ma ismerünk, és kap MB2-es indulási jogot. És hogyha jól értem, no, akkor ez, a, ez, a, is, ez a szabálymódosítás, ez egyébként egy kifejezetten rövid ideig élő szabály a következő ez van, a csákvár már nem tudja megtenni, és ha, állítólag ez nem tudom, megerősítve a Honvéd is elgondolkodott ezen, mert e, akkor ugye a Honvéd Akadémiának jó lett volna, hogyha van egy harmadosztály, meg egy másodosztályú csapata is, de végül nem, nem sikerült ezt megvalósítani. Egyébként a mostani Szegednek az elődje is e, ilyenkor, ilyenkor keretkezik ők még kiből váltak ki? Nem, ott ott, ott a, ott a, ott a kis telepek meg a nem tudom, voltak ilyen kisebb MB3-as klubok, és akkor azok, azoknak az indulás jogával Ja. De az, a Szegedet szerintem most ne keverjük be ebbe, mert az egy, egy kibogoszhat a láttér, hogy most éppen mi, ki mindenki a jogutódja ott. Látjuk, hogy a felsőtet se értjük már lassan. Ja, csak térjünk már vissza erre, erre a sztorira, hogy akkor most ezt még akkor egy klubként kezelik, majd hirtelen pár hónapon belül mégis kitalálják, hogy akkor ez legyen két klub és MB2, és akkor kezdjünk el sportvállalkozásként működni, volt. Igen, akar... tehát akkor, akkor jön itt az a... mert ugye, ugye van, van... Tehát ugye ezek úgy néznek ki, hogy, hogy van a, a, az akadémia mögött álló alapítvány, és akkor annak van egy Kft-je. Puskás futball, FC, Kft... Ha egészen pontosan idézem a nevét. És ugye annak kell működtetnie magát a, a, a, az NB1-es klubot. Tehát az, ugye, gazdasági nyerik el a, licensz, a licenszeket. a hát már német. már nyerik, ugye, itt esetünkben nem. <gül> jó, jó, egyébként, jó, egyébként, hogy, hogy érezzük, a, ugye pont akkor utána adják át a, a felcsúti stadiont. A, ha jól emlékszem, 2014 húsvét. Pontosan, 2014 ben Azt a MAP is volt akkor húsvét. Igen, akkor adják idegen, át, és pont a botival írtunk akkoriban egy anyagot arról, hogy, a, életünk hogy az MLS, MLS szabályai szerint nem lehetne ebbe a stadionban MV1-es mérkőzést játszani, mert hogy nem el a befogadó képessége az 5000 főt, amire az MLS végül úgy reagált, hogy ahelyett, hogy levelet írt volna nekünk, hogy hát jó, most ez ízé, hanem átmódosította a szabályzatot 2000-re. Igen, igen, de hogy akkor a szabályokat az azóta ennek egyébként több haszonérvezés van a Kisvárda is és haszonérvező ilyen szerintem, a igen, tehát, hogy ez a hogy Ez igazából már már megjövendölte azokat, hogy amikor hogy amin a felcsút esetében még csak rögtük az, az egy ilyen általános MB-es gyakorlattá fog válni, hogy, hogy ilyen, ilyen éppen megcsinált, csak is kizárólag a kormánypárti háttér miatt létező csapatok közönlötték el. Tehát egy ideig az hiszem három vagy négy is volt, ez már megint egy másik történet. Még annyira dura a valósághoz a szabályokat. Hát úgy hozzátennénk, hogy ezt egy általában látjuk. Tehát, hogy egyébként ebben az egész felcsúsztól, nekem az tetszik nagyon, hogy tökéletesen reprezentálja az állami működést, hogy, hogy nem arról van szó, hogy csalunk, hanem egyszerűen legálisra teszünk dolgokat, ja. amik addig csal. És po pont úgy, hogy, hogy, hogy, nekünk kegyel, hogy a mi kegyetjeink beleférjenek bizonyos törvényekbe. És ezt szerintem egy fantasztikus dolog, plusz még az, és aztán vissza is engedem a, a történetmesélésre, hogy ez az ilyen állandó növekedő, ez az ilyen kis hogy egyébként a felcsút, hogy, hogy, hogy, hogy azt történik, hogy, hogy olyan borzasztóan sok pénzt lapátolnak bele, hogy, hogy képtelenek megállni ott, hogy mi leszünk a szimpatikus nevelőcsapat, mi leszünk a kedves csapat az NB1-be, aki néha kiesik, néha nem, és ez így szép lassan hogy most már gyakorlatilag bevallott a címre hajtanak. Napotika? É, figyelj, ott takasztottuk meg magunkat, hogy hogy, hogy van ez a stadionos ö, ö, sztori, ez leszőtted abban, hogy, hogy, hogy a videótonnal mi volt, de azt ö, azt ö, azt tudom kérdezni, hogy Megmondani, hogy én nem emlékszem, hogy ez valaha is kilát volna mondva, hogy akkor ez a, ez, a, ez a nagy projekt SD, hogy akkor mi együtt vagyunk, ez, ez valójában ez így nincs már. Én, én nem emlékszem, én úgy el, teljesen csendben. Ennek a kimondására, hanem nem vegyétek tudomás, hogy akkor itt vagyunk. És ugye most arra meg, teljesen megfordult a a a, a, hát a, ugye a, videóton, a, a kezét valahogy eleng, nem hát, hogy teljesen, a a elengedték. nem teljesen kiszállt és garancsi nem szállt még. A garancsi mi még... a, a most. Két, ki a, a, a vidóton Fehérvár projekt mögül, de, de látszik, hogy nem fogják olyan szinten finanszírozni ezt, mint uh, korábban. A, a, az új Pest vette át a rendszer második uh, kedvenc csapatának a, a helyét a Videotontól. Uh, de hogy, hogy, hogy is beszélsz, emlékeztek? Hogy lenne a második. Fradi felcsút, ez mindig az első kettő. De, de, de, de, de nem én a nem tudom a rendszer kedvenc csapatának mondani, hanem az, az Orbán Viktor projektje. Egyébként, egyébként annyira csendben történt ez a hogy hogyha ma ennek valaki utána akar olvasni, akkor szinte reménytelen. Tehát az archive.org-nak a adatbázisát is átnyálasztam, és alapvetően ilyen, ilyen kisebb oldalak írták meg ezeket a sztorikat, tehát a mainstream médiában valamilyen fura okból ilyen minimális említéssel Uh -huh. került be, tehát talán, talán az index foglalkozott vele egy rövidebb anyagban, de hogy az, hogy itt, itt szabályokat módosítanak folyamatosan azért, hogy ezt a klubot valahogy létrehozzák, majd tolják egyre előrébb, vagy egyetem meg ideologizálják azt, hogy, hogy vagy meg, meg jogszerűvé tegyék egyáltalán, hogy mit keres az első, e, majd második osztályban, az az igazából nem ütötte át a közvéneménynél az, az ingerküszövétet. Hát ugye ez, ez annak a pontos eredménye, hogy ugye Magyarországon nem létezik ténylegesen írás és sportsajtó, hanem ilyen szurkolók vannak, akik a nemzeti sportot írják gyakorlatilag. Nyilván egy pár kivételtől eltekintve mindig gondolom hogy mindenhol dolgoznak rendes emberek, de hogy, de hogy, mert hogy ezek pont olyan, olyan sztorik, amikkel egyébként a sportsajtónak kötelessége lett volna foglalkozni. Ezzel szemben nyilván a, a, a, a, amúgy is Izé, Kivéreztetett, ki tudja, hogy éppen hol tartó index és társai, egyszerűen nem férnekik bele, hogy, mert egyébként még nem volt annyira fontos között, hogy most indulhat-e a felcsúcs vagy nem. Hát igen, akkor nem tudtuk, hogy mi lesz belőle. Pörög az időnk. Pörög az időnk, igazából én arra gondoltam, hogy, hogy, hogy most tényleg kétszer beszéltünk a felcsútról, biztos, hogy fogunk még, fogjuk még egy csóvót emlegetni. Remélem, a, már nem sokáig ezt, ezt a dolgot, hogy igen, hogy meddig, hogy szerintetek mi a, mi a kifutása ennek a. Tudom, a Pista nem szeret ilyen üveggömböket nézegetni, de hogy tényleg szerinted me, me, szerintetek merre halad ez a, a történet, hogy mi, mi lesz belőle? Fogalmam nincs. Szerintem, szerintem ez a NER része, és biztos vagyok benne, hogy nem úgy fog történni, hogy egy nagy napon valamelyik áprilisban Orbán Viktor megbukik, vagy valami hasonló módon távozik a hatalomból, és akkor másnap lekapcsolják a a puskás arénában. Eleve olyan és mennyiségű összehordott vagyontárgy van ott, meg ilyesmi, hogy valószínűleg meg pénz, hát hogy... Valószínűleg van annyi tartalék, hogy, hogy, ott a, hogy ott hát egy darabig el tudnak görögni ebből, és, és, de, de abban a pillanatban, hogy kihúzzák a konnektort, akkor nyilván még a generátorról egy ideig biztos, tud futni ez az egész, de teljesen biztos vagyok benne, hogy a, a, egy ilyen két szezon alatt egyszer csak kiesnek, és... Szerintem nem. Tehát, hogy nem a műsor szoros tematikája, és időnk se nagyon van rá, de hogy én nem tudom elképzelni ezt, hogy itt bármi is lesz a következő választásokon. A, a felcsút mögül olyan tömegében farolnának ki a, a, a támogatók, mert, mert, mert nem akarják azt kockáztatni, hogy mi van, hogyha négy év múlva mégiscsak tehát, hogy, hogy szerintem a felcsútnak még egy ilyen nagyon-nagyon hosszú kifutása lesz, és nem tudom, hogy mennyi tartalékkal rendelkeznek. A, szerintem, Botti, te még írtál is róla a cikkeket régebben a FUNA, a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány uh -huh. tartalékairól, hogy ott ilyen, ilyen, lehet ilyen 10 milliárdos összegek is vannak még a háttérben. Nem, nem szerintem kevered valami, mert én, a, én ugye a Fradinak néztem végig az Egyesületi Pénzeit, a... Szerintem egyébként a két szezon az a lassú elhalásba, vagy nem, nem is, mert, tehát érzel, igazából a felcsutat, nem egy ciki dolog az MB2 sem, tehát, hogy, hogy, hogy, tehát simán lehet, hogy kiesnek Kedvijon, nem lehet szézonba, ellenség, nem? És szezonban, és, és az még nem a meghalás, hogy az MB2-be visszakérünk, csak azt mondom, hogy szép lassan visszafogottabban kezdik szórni a pénzeket. Na, szerintem ennek az Orbán, nem, nem, nem szerintem ez a kérdés, hogy ennek az orbáni hátországnak ez fontos, fontos projekt lesz -e abban, hogy, hogy, hogy mi még mindig itt vagyunk, hogy vagy már pedig itt van ez a csapat mert én... szerintem, szerintem igen, szerintem fontos lesz. Ezen. És szerintem egyébként le is zárhatjuk. zárhatjuk. Én választottam a dalt, úgyhogy igen, én konferálnám rövj, fel, fel a Fiorentína, olasz foci csapatnak a klub klubhimnuszát és indulóját fogjuk lejátszani. Azért, mert ugye a két héttel ezelőtt lejátszottuk a felcsúti himnuszt, és nem akarjuk még egyszer, és hát összességében a Fiorentinának köszönhetjük, hogy nem kellett a felcsútot a konferenciáliga őszi csoportkörében nézni, és ők ejtették ki sajnos nagyon nehezen ezt a kis szerethető csapatot, de azért köszönjük szépen a firenzéjeknek innen is, hogy elintézték ezt nekünk. Sziasztok! Két, Sziasztok, hét, és a... két hét múlva dobunk. Sziasztok! Ez volt a hétvég kötekedő, és jön a zene, hogyha minden igaz. a bento Il valore, una speranza vivaci baci consola, abbiamo un atleti e un solo cuore, oh Fiorentina, di ogni squadra di... gloria, sul tuo vessillo scrivi forza e cuore, e nostra sarà sempre la vittoria.